Bidiori pobriak kestaka Negarez jaio eta bizia rastaka Galtzardian kolkuan unai arraskaka Erropetan kuipia Onda iziela saioa, Euskal jatietan eta presuna baten, kantari baten ezagutza, e, artista baten ezagutza eginen dugu aldi juntan, Imanol Epelde, Zaraustaja dugu, eta, bon, Anisko, Kasketa edo Txapel baditu buruaren gainean eta oberena Imanol berari ustea bere buruaren aurkesterat. Ongi eto Imanol Epelde? Kaixo, egun ongi? Bai, orduanzu ok duan, tzu, Bai, baini zaraustarra naiz eta nire buruaren aurkezpen egiteko, balantzalea jarrizkoz, ez? Azkotan ah, eh, arizen eiz, tentsatzen nor naiz ni, eta nora no eta nondina torre, eta horrelako baldera existentzializekin, baina, baina, bueno, zaraustarra, hori iruro e, eta irurogeita mazazpila nun sortua, irakaz naiz, eta, ba, proiektu honi, bainik uste, te, ba, zarrera gizara, balitio dezakelako, ba, irakaz naiz, eta, E irakasguntzako premia bat asetzeko, behar bat asetzeko, ba, indako kantuak dira batez ere. Hala. Etxe pare rapetaz eta gira, beran zutaz mintzu zirelarik eta zure blogetan eta, eta baita ere webgunetan emana da. biziki poliki, aski iringargia, txirrindularia, bokazioz, korrikalaria, aficios, irakaslea, oficios, literatura, ezkuntza osasuna jakin gai, ainisko gauza nahasten dituzute horrekin batean hori denak nahasita eta hitz jokoak ere gustuko dituzulako euskal ba rapari eta etxepare rapperi lotu zira. Nola literatur idatziak eman dituzu rapperak? Nola egin duzu bideo hori? Ba, ara, e, gelara sartzen izan eta gelara sartzen nitzan euskarako irakazte modura eta esatenia, bueno, Gazteok Gaur gramatik emango du eta mundu guztia ja, bildurtzezan. Gramatik egin ork ezpoitu maite, baina ezaten nunean, baina gaztiok, ba, ordan literatura emango dugu, eta hori ezaten nunean, ja, bildurtu ez, iez, itez, jaten klaserik, ez? Ez dakitzergatik, ah. baina hemen gutxenez egualdean, e, ikasleei literaturako lanak inmerritu gula ezateakoan, eta ba, bildurtzeitugu, izutzeitugu, ez? Eta horrekin, ba, kezkatu kezkatu nintzen. Eta areta gehiago ezaten nunean, baina gaztiok, Ba, gaur euskal literatura emango dugu, eta amase garremendeko autore bat. <risa> eta, ya, bildurtu ez, e, ja, ia eskola bera eroritzen zen e, gainera, ez? <risa> eta ordan ezan, bueno, haue modu erakargarriago batian, ba, erakutzi niez aieke, ez? Enik, ba, guztoko nituen, hainbat testu klasiko hainbat testu zahar, eta esaten zen, bueno, ba, hiek irakurtzen enitzen bitartian, e, klasian, edo deklamatzen, edo esatenen enitzen bitartean esaten zen, no, ostras, hauek igual... E, ba musikara eraman litezke jarren liteke ba, rap base bat bar, ba, rap e, oinarri bat eta horrekin piskenak piskenak ba, kantu bat e, kantuak egin eta eta holaxe azentzan ba eta probatzen ba piskat gazteengana erakargarriago daiteko Eta bueno, banik ere jolasa maite dez, sorguntza eta zate, ba, nire ba nere ere izan da. Eh Bai, eta gainerat euskal literaturalden e, idatzi zaharrenetarik e, abiatu zira. Bai, bai, bai, bai, interesitzea. Bai. Bai. bai, etxe pare, etxe pare. Eh, eduzait etxe parek euskaraz arkitaratutako aurreneko liburuan 1545ean E, eiten du nit zaurria, e, bostuen urte pasaharren, horrein dik ere, gaurkotasuna undikoa dela ez? Bertan ezaten du lako, e, zeren baskoak baitira abil, animoz eta gentil, eta etan izan baita, eta baita zientzia guzietan letratua undirik, miraz nago, harritutan nago, nola inor euskeraz idaztera euskera azaiatu edo saiatu ez? Eta horrean ezaten oztrazak, gaur egunerako ere, Ba, miraz nago ni, harritutan nago, ba batzuk, ba, ba, ez dakite, zergatik ez duten euskeraz egiten euskeraz jakin dakiten eta, bueno, irutze zeite diskurtso modernua ere badala, egokitulitekena, eta esaten den babitu, ba, hau hartu eta egokituliteke gaur egunera, mm. eta, eta jendeari erakutsarazi baita ere, bat zein den euskeraz arkitaratutako aurreneko liburua, zertaz den, norki jazia den, bueno, bali jo izan du horretarako ere. Eta gainera tautatu duzuna, emazten favore? Bai, emazten favore, aukeratu nuen batez ere, e, bueno, txepare apaiza zen izatez, baina oso gai herritarrak e, edo erabiltzen zituen, ez? E, gaur egungo apaizen handik amodio kanturik eta neke zentzun daitekeen, baina garai hartan, e, babai, eta, bueno, hori bala harri-garri gaurko begitatik, Eta, zaino, bueno, ba, ara, e, hartuko dut hau, eta, eta erakuzarazik gainera, ber, berrana etxeparek, itzaurrean berean dilo, e, liburu hori egin zuela, solaz egiteko, denbora igaraiteko, eta tantzatzeko, ezta? Mm -hmm. Eta, zaino, bueno, ba, betu, aukera politizan diteke, mm -hmm. ba, kantu hori, eta matia. Zerraile oro, behar luke pentsatu Bera eta bertze oro, nuntik inaden zorru Ama emazte luien ala ez, nahi nuke galdatu Ama gatik handre oro, behar luke goratu Gizonaren probetsuko, emaztia betira Oro behin nahi etariks TORSE Handiao, emaztetan nik da kusaton gizere gehiago Mila gizon gastorik da emazte baten dako Gizon baten milan rebedere fedean dago Nik ez dantzut emaztiak bortxaturik gizona Naidu duienik ere mazderik esten lehujan ez takusat Epelde, etxe bare rap taldekoa, irakasle idazle, eh, ainisko gauza egiten duena, gurekin dugu telefonaren bestaldean. Epelde, e beraz, eh, etxe rap muntatu duzu, beraz literaturatik hartu eh, idatziak, rap moduan emaiten, eta musikata nola, nola egiten duzu, nola nahasketa egiten duzu? Bai, eh, bueno, di musika talde batean aditu anaiz eta eta gero azkenik urtetan bakarlanian. Ba bakarlanean, eta eta hor ba ere gustora sentitzenaiz. Orduan, bueno, gaur egun e, internetek aukera hondia ematen du, e, musikak eta fetxial izateko rap oinarriak eta eh sintoka millakak dira e, daudenak denen eskuragarri. Orduan, e, ni gustatzen zaizkien oinarri batzuk eta eh jetzi internetetik eta eta gero hoien gainean kantatzen hasi izan eta hor kantatzen or, nere etxian, or, aurrean nere etxean ordenean aurrean ba mikrofon txikia badukat eta horrek gaine hitze naiz ba horren gainean jolasian eta probaketa lanak egiten eta gero anaia ba daukat eh soinu teknikaria dena eta anaiarekin grabatu genuen txukuntzago Ha, ez dituzu zure aezpenian ez duzu dena heega den musikat talde batean idazlea ere zira, bada hainbat liburu ere idatzi dituzuna, Zu ureko hamabi orenak fite pasatzen dira aski baduzu egunean zeak! <laughs> Ba ba bai bai bai bai bai. bai, bai. Eh, topatzen denbora gusto kolekoan e, bada denbora eta amaldarik ez da izaten eta eta ara ba ba bai bai. bai, e, bai gustora gustora aitzenai, horkuntzalanetan e, ez da izan. Orduan mm. ba aurkitzen tarpetxo bat horri horri ezkeintzeko. oraiz ja gaipena egun batez diska bat edo edo olola segituko duzu webgunean ematen e, e, zure kantuak. Bueno, eh oraingoz bestedit kantu euskart egin da. aste e, asteontan, emango utargitara beste kantu bat, kantu hau gainera videoklip eta guzti izango da Jon Mirandaren e, testu batieran oinarritua, mm. euskalzun zintsuen bala da. E, E, Euskaldun euskalduen zintzoe eindako kritika zuzena <risa> <risa> baina, <risa> baina bueno nik bidezmen handia dio Jon eta eta ba nuen gogua ba Jon Mirandak kantura eramateko eta eta ara ba ostegun honetan e, ar gitaratukoa videoklip argiako blogean <risa> eta eta gero ja urrengo aztian, ba ja azken azkeneko kantu bat Bernardo Atxa Ba, letra batzukin egin dakua. Eta bueno, gero beste kantu batzuk, ba, ba, er, erdi egin da, erdi bidian dauzkat, eta hori, e, denbora pizka bat e, dudanean, hartu, ba, grabatu, txukundu pizka bat, eta ordan blogori argian bertan jartzen ari, naiz, e, sortzen egin zen kantu guztiak, ordan, bueno, blogori horrek irik eta jarraituko du aurrerantzian ere, eta sortu ala, baioko ditut kantuak, horra. Oduan, jendea, gombitatuko dugu, Argia joitea eta zure blogaren ezagutzaren egitera? Horia, hori hori da, ba? plazera bai, argia.comen, eta blogen atalian hortxe dago, etxepare rap. Etxepare rap, eta kontzerturik edo ikusten, edo ez duzu gogorik mementoko, oktaratzeko? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Iri txiko da hori ere, durangon, <laughs> adibidez, egin nun, e, hola, kontzertu txiki bat, ordu emanaldi txiki bat, izan zen, e, egin una. eta, eta horrengo guaukaz, bai, bueno, piskate, jendaurrekoa, pentsatzen azteko, bai, piskate... Ba, ez dakit, demora eskein ez, ez, durangokoa korreka batian prestatu behar izanud. Eta bai, nik uste dute, bada, otzaila martsoa ingururako, baia ja, prestizan, bila, jendaurreko eman aldi. Hori, ja, eskola batzutatik, ikastetxe batzutatik eta deitu dideate, prinsipioz eskola etara baina bai, jendaurrean egiteko gogoz deziertzen hau bai, Ba, plazer bat izan da, esker mila eta ia noiz ikusiko zaitugun hemen iparraldean, eta ba, esker mila, gure eman parte harturik. Eh? Ba, plazer ondile izan da zuen galerak erantzutia, eta plazer ondilea izango litzateke iparraldera joan, eta han ba, eman aldi bat egitea. Ez handi bat. Ba, esker. Benetan.